то вже старший підріс і з'явився смак до спокійного, упорядкованого життя. Не хотілося пелюшок, буднів, клопотів, коли хворів наснилося. Поле в тумані і маленькі привиди бродять у білому з червоними, як краплі крові оченятами. А хтось каже, то діти ваші з Ксеною, яких ви зачали, а родити не захотіли, прирекли на смерть, Ксені не розповідав сну, страшно було розказувати і згадувати страшно, ненароджені діти, як не написані книги. Але годі, все чудесно. Він у Терехівці, відомий, визнаний і так далі. Можна нанизувати безліч синонімів Він на коні. На Волзі. Власній. Де той чортів Бермут з фотокореспондентами і телеоператорами? Історична хвилина. Ярослав зупинив машину біля двору колишньої редакції колишнього Терехівського району. Жартував, звичайно. Спочити від слави, від галасу. Дорогами юності. Десь тут дитинство я загубив, а де... Шукаю і не знайду, писав, приїхавши до пакуля на березневі канікули десятий клас, бродив вулицями села, по ніздрюватому брудному снігу, руки за спиною, голова задумливо опущена, ностальгія по дитинству, неозорі поля, Рима, рілля, земля, здаля, складав словничок Рим механізувати процес складання віршів на конвейер у перспективі шев'йотові штани. Мізерний гонорар районки на випускний вечір пішов у старих дядькових, підпризавшись мотузкою десь аж під пахвами, і все одно матня висіла до колін і в дядьковій тенісці, що в неї ще двоє таких помістилося б, і в дядькових парусинових, вибілених зубним порошком черевиках. Десь тут юність я залишив. Сурміть, сурмачі, бейте в Летаври. Я переміг. Стільки мріяв про літературний вечір у Трахівці, але так і не спромігся. Хай прийдуть, хай послухають, хай подивляться усі, усі, хто мав його захвалькуватого молодика, хто не вірив у нього. А він вдасть скромного, не вихвалятиметься. Хай інші про мене скажуть бермут наприклад, а той уже осанну проспіває. І щоб у першому ряду сиділи отой лисий і лисявенький заступник редактора, який шпетив його на комсомольських зборах, і сам редактор Хорошун, що заздрив його публікаціям в обласній газеті. І вимагав від зборів листа до редакції в область про моральну і політичну незрілість автора публікації Ярослава Петруні. І колишній ще до хорошуна, редактор Трехівської районки, який казав, що у душі Петруні чорти з янголами б'ються навкулачки і, мабуть, янгорів переважують, бо самі рогаті миготять, тепер вчителює в селі. Ще ставити междвійки учням, які не читали творів визначного Ярослава Петруні чоловіче. Згадаєш тоді чортів з янголами. Бути милостивим до переможених. Вони усі десь там, по закутках життя. А він на світлі, на сцені. А вони у залі. Глядачі моновистави, в якій Ярослав Петруня і автор і актор, виконавець головної ролі, і кожен крок його фіксується для історії. Не маліти душею, піднятися на добра зами юності. Я вибачаю вам недалекоглядні. Я милостиво вибачаю вам, ви ще стоятимете в черзі за моїми автографами. Казав Василю Гудимі в цьомусь дворі під Шовковицею після чергового обговорення його поведінки на профспілкових зборах. Гудима тоді засміявся.